Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranatha Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Välkomment. Där nodiden heter jag. Eh Jesus han eh, lyfte fram vid flera tillfällen vilka konsekvenser det kunde föra med sig att vara hans lärjunge. Han talar om att bli utstött utesluten, hatad och så vidare. Och när det i Nya testamentet står att människor fruktade att bli uteslutna ur synagogen. Vi kan läsa det vid flera tillfällen. Ja, då handlar det inte om en liten social obekvämlighet eh att man inte fick sitta med i mötet eller så utan det var något mycket större något genomgripande och eh det här innebär något konkret och väldigt djupt gående i den judiska kulturen under Jesu tid. Jesus han sa så här, vi också vi gjorde flera olika tillfällen. Och det var till sina lärjungar då ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Det var tydligt. Inte eh, om ni missköter er eller om ni gör si eller så utan det här var ett konstaterande. Ni kommer att bli hatade. Det verkar inte så Och vad ska man säger det, det inte så positivt då om man, om Jesus nu var ute för att skaffa lärjungar och få framgång i den här nya rörelsen som uppstod. Nej, att följa Jesus det var någonting helt annat. Det var något mer djuptgående som revolutionerade hela livet faktiskt. Man fick en helt ny inriktning, helt nya värderingar och så vidare. Och jag ska ta upp lite om det här utifrån eh Nya testamentet först och främst då. Vad är Jag nämnde jag nämnde här om synagogen. Det var ju en central plats i det judiska samhället. Det var inte bara en plats för Guds tjänst utan det var centrum för hela det sociala och religiösa livet i en judisk stad eller by och att då bli utesluten därifrån förde med sig svåra konsekvenser. Dels då man fick ju inte längre delta i sabbats gudstjänster, högtider, undervisning man förlorade också kontakten med sitt folk. Man förlorade kontakten med sin andliga familj, ja till och med med sin köttsliga familj, alltså sina egna släktingar. Det det var det var en stor skam att bli utesluten ur synagogan. Det framstår ju de som ledde synagogan då som tog de här besluten, men jag ska inte gå in på det här nu. Men man blev isolerad alltså från en gemenskap där man vuxit upp och haft sin identitet. En eh äh, uteslutning det det handlar ju också om någon form av straff för man ansågs vara oren, avfällig eller rent utav sågs man som en förrädare mot Mose lag då. Och det det här betyder då att man, man man fick inte längre delta i vissa eller reningsriter, eller be offentligt. Det här som var en central del i, i det judiska offerlivet. Det var ju det här att man bar fram sin offergåva. Det kunde handla om lam, getter, duvor och så vidare. För att offra då för ljudet att jag ett tacksegelseoffer eller någon annan form av offer eller ett offer för syndernas förlåtelse. Man fick inte längre delta i de här offren. Man betraktades alltså som en syndare eller en skättare rentav. Det här var ett tungt socialt stigma i en kultur där tro och vardag var helt sammanflätade. Eh det fanns praktiska följder också rent sociala, ekonomiska konsekvenser. Eh många köpte och sålde. Det marknaden, det var en del av försörjningen. Människor kunde på grund av din uteslutning då sluta att handla med dig. Och många gånger också för att rädda sin egen status, sin egen position. Du blev inte anställd av någon. Det var ingen som ville göra affärer med dig. Familjen tog avstånd från dig och och sen kommer vi till det här som har med rättsväsendet att göra. Ditt vittnesmål exempelvis i en rättsal. Ja, det kunde förlora sin trovärdighet. Vi förstår att det hade stora konsekvenser med sig. Det innebär förlust av rykte, arbete, trygghet och så vidare. Eh vi ska alldeles strax komma in i, i i Nya testamentet och några händelser där. Men innan dess så har jag läst. Jag kan ju säga direkt också att jag är ingen expert på det här området. Men men det, det här är sådant som jag eh som man kan hitta information om på nätet. Att söka fram Och det finns säkert en och annan som kanske har en annan åsikt så hör gärna av dig så får vi rätta det framöver om det är felaktigheter. Men i den rabinska traditionen alltså när vi talar om rabinska rabinen det var ju läraren. Och där fanns det olika grader av uteslutning. Då fanns det en så kallade tillfällig avstängning som kunde handla om en viss tid kanske 30 dagar. Och så fanns det det här mer allvarliga en total bannlysning där man behandlades som död för samhället. När evangelierna talar om uteslutning då är det troligen det senare här som åsyftas alltså ett definitivt avståndstagande från den här gemenskapen. Och och det här gjorde det så svårt för människor att bekänna Jesus. Många kom till tro på Jesus. Men sen så förstår vi här då att det förde med sig konsekvenser att ta den här tron till sig. Att bekänna Jesus att han är Messias. Eh med det här i, i i tankarna så blir det tydligt också varför fariseerna de försökte skrämma människor från att bekänna Jesus som Messias just för att det var ett så högt pris att betala att öppet säga att man trodde på Jesus ja det kunde kosta en familj försörjningen den sociala statusen religiös identitet men vi ska komma ihåg en sak Och det är det här som är så stort med Jesus. Jesus han, han sa så här: Saliga är ni när människorna hatar er och stöter bort er och hånar er och smutskastar er för människosonens skull. Det är som att Jesus han tar tag i den här svåra situationen i i det här mörkret eller den här det här utanförskapet som människor hamnar i. Och så säger han: "Saliga är ni." Det måste ju betyda att Jesus har något mycket större, något mycket mer värdefullt som överväger det här hånet, den här förföljelsen som gör att man ser att hos Jesus så har vi något som är långt mycket mera värt. Nu ska vi lyfta fram ett konkret exempel i ifrån evangelierna. Ett av de tydligaste exemplen som Johannesevangelium ger oss, det är där i kapitel 9. Jesus han botar en man som har varit blind ifrån födseln. Det här det är inte bara en mirakelberättelse utan vi förstår när vi läser kapitlet att det här handlar om ett stort drama om mod om tro och priset för att bekänna Jesus. Mannen han har suttit som tiggare hela sitt liv. Han var alltså född blind men Jesus han gör lera av sitt saliv han tar jord från marken och så spottar han på det och smörjer mannens ögon och säger åt honom att tvätta sig i Siloammen. Och mannen gör det och för första gången i sitt liv kan han kan se. Han vet inte hur det här var möjligt, hur det har gått till egentligen. Men han vet en sak. Han kan se. Och när det här sprids så blir det en enorm uppståndelse. Fariseerna, alltså ledarskapet då, de religiösa ledarna, de tar ju tag i den här mannen och och frågar Eh jag har massa frågor att börja förhöra honom om. De vill veta vem har gjort det här? Hur har han gjort och varför? Men framförallt så vill de veta hur kunde han göra detta under en sabbat? Han bryter mot sabbatsbudet. Och den här mannen han blir så hårt ansatt utav de religiösa ledarna som har sina blickar fästa på Jesus för att de vill sätta åt honom, de vill få honom att göra något som de kan anklaga honom för och röja honom ur vägen. Ja det var verkligen spännande och fyllt av faror att närmar sig Jesus att vara hans lärjunge att följa honom. Och som den här mannen nu då som hade varit blind hela sitt liv som nu kunde se och vad får han för det? Jo han blir hotad. Han blir förhörd. Så ser religionen ut. Så ser den här traditionen ut. Det här människor som skapar former skapar regler och så menar man att det här är vad Gud vill. Det här är Guds väg och så vidare. Ehm den här mannens föräldrar de blir dit kallade. Och för att fariseerna de de ville få mannens identitet bekräftad. Och föräldrarna, de svarade fariserna så här att vi vet att detta är vår son och att han var född blind. Men hur det kommer sig att han nu kan se, det vet vi inte. Och vem som öppnat hans ögon vet vi inte. Fråga honom själv, han är gammal nog att svara för sig själv. Det det det här är för mig inte en naturlig reaktion av föräldrar som ser sin son har fått synen till, så att han för första gången kan se. Han var ju glad, han jublade. Men föräldrarna det, det står om dem här att de var rädda för judarna. De var rädda för ledarskapet. Och hör varför? Till judarna hade redan kommit överens om att var och en som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogen. Här ser vi vad det, vad vad vad det handlade om. Föräldrarna visste sanningen de visste att det var Jesus som hade botat mannen men de vågade inte säga den de var rädda för att bli bannlysta från gemenskapen det här visar hur starkt det här trycket var eh mannen som blev bota då och som också får betala ett pris han pressas hårt och han svarar ärligt enkelt men modigt En sak vet jag säger han jag var blind och nu ser jag Ingen kunde säga mot det han står där som ett vittnesbörd Och det går så långt att mannen blir provocerad så han tillrättavisar eh fariséerna för deras otro. Och så säger han att Jesus han måste ju vara från Gud. Och fariseerna blir rasande. De säger du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och så kastade de ut honom. Han straffades för att ha blivit botad av Jesus. Och det här handlade med alsandlighet om en officiell uteslutning ur synagogan. Mannen förlorade sin plats i samhällets centrum. Det var ett högt pris för att bli botad. Men han han han han, han led sig inte hindras i sin bekännelse han blev utfryst, utesluten, bandlös, men han vann någonting som var så mycket större, nämligen gemenskap med Jesus. Och nu kommer vi till ett ett avgörande eh stycke då i den här historien. Och när mannen hade blivit utkastad då stod han inte ensam där utan Jesus söker upp honom. Det gör han alltid. Han söker alltid upp den som får lida. Han söker alltid upp den som ropar till honom, den som hamnar i såna här svåra situationer och så vidare. Jesus hörde att de hade kastat ut honom. Och så står det när han fann honom. Han sökte alls efter honom. Då frågade Jesus: "Tror du på människosonen?" "Herre, jag tror", sa han, när han fick veta att det var Jesus. Och han tillbad honom. Det här är evangeljets kärna. Även om världen stänger dig ute, så tar Jesus emot dig även om kyrkor utesluter dig så tar Jesus emot dig om olika religioner olika sån här traditioner som har byggts upp då med med sina regelverk om de stänger dig ute sörj inte Jesus stänger dig aldrig ute att följa Jesus det kan innebära att man mister erkännande, status eller till och med familjeband. Ja, Jesus tar upp det här i sin undervisning när han talar om hur det ska gå ett svärd genom det mest nära, det mest kära man har och åtskillja för Jesu namns skull. Det är det att ingen kan stå likgiltig inför Jesus. Antingen tror man, tar emot och bekänner honom. Eller också stöter man det ifrån sig. Men det man får. Man får en plats. Inte i synagogan. Inte i katedralen. Inte i kyrkan. Utan man får en plats i Guds rike. Och den här platsen, den kan aldrig tas ifrån dig. Aldrig. Att bli utesluten ur synagogan. Det innebar att förlora nästan allt i det jordiska livet. Men det är just därför som Johannes evangeliet lyfter fram den här berättelsen. För att visa att bekännelsen av Jesus är värd allt. Och det är inte uteslutningen, utfrysningen som definierar oss utan det är vem vi tillhör. Vem är herre i ditt liv? Vem är den som så så så ja som som har tagit hand om dig som har frälst dig som har befriat dig från synden. Det finns fler exempel att lyfta fram. Det, det här jag talade om nu, det var ju den blindfödda mannen i Johannes 9. Och det står i Johannes 12 så här att det var många som trodde på Jesus har här även bland rådsherrarna alltså bland eliten bland ledarskapet men för fariséernas skull bekände det det inte för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogen här ser vi hur stark rädslan var även bland högt uppsatta män som trodde på Jesus och höll tyst. Jag tänker på Nikodemus. Han hade en speciell relation till Jesus. Han var också rädd för att misstänkas höra till Jesus. Han kom till Jesus om natten kan vi läsa. Och och Johannes han Jer oss det här samtalet i sitt evangelium ett väldigt gripande samtal där Jesus talar om de första grunderna just det här att det är ett Guds verk att vi måste bli födda på nytt och det är bara Gud som kan föda oss på nytt. Frälsningen är ett Guds under verkligen. När Jesus närmar sig slutet på sin tjänst här på jorden alltså innan han går in i getsemane och innan han först till golgata och blir korsfäst så har han samlat sina lärjungar för att förbereda dem för vad som väntar han ger tröstens ord. Han talar om att han ska komma tillbaka och så vidare. Men men så tar han också upp det här som jag nämnt i det här programmet. Han säger så här till sina lärjungar: "De kommer att utesluta er ur synagogorna. Ja, det kommer en tid då var och en som dödar er ska tro att han tjänar Gud." Här kopplas uteslutningen då till förföljelse också och våld. Det börjar med exkludering och det kan sluta med död för Jesu namns skull. Och vi vi ser sen församlingen föds på pingstdagen i Jerusalem. Hur hur det riktigt hettar till då man trädde fram och började tala i Jesu namn apostlarna de fängslas och blir piskade man förbjuder dem att fortsättningsvis tala i Jesu namn. Och sen kan vi läsa vidare när evangelium sprids från plats till plats genom Paulus och Barnabas hur de fördrivs från synagogen. Ja det var en tuff väg. Men det var ett angeläget budskap och det var ett segerrikt budskap som man hade att förkunnar för man såg också att det man kämpade för var så mycket mera värt. Så här kan vi fortsätta att läsa ur Nya testamentet och se hur hur just etablissemanget blir en fiende till Guds rike till Guds ord och till och med när vi kommer in i sändebreven alltså det som handlar om yttersta tiden den här profetiska boken vi har uppenbarelseboken då nämns synagogen också där det står så här i Uppenbarelseboken 2 och 9 Jag vet hur du lider och hur fattig du är ändå är du rik Jag vet hur du förtalas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en satans synagoga Det här var ett helt annat språk och man ser här att utvecklingen har gått långt men till sist så bör jag vil avrunda med och sammanfatta med det är just det vi möter också i våra dagar. Jag ända in till slutet. Under historiens gång så kan vi följa den katolska kyrkans förföljelse mot det man kallade kättare väderdöpare. Det var grymma förföljelser. Inkvisionen som som är stiftades för att dömma till en mest grymma tortyr och avrättningar just för att man exempelvis har översatt bibeln eller samlats till bön i sitt hem. Vi kan fortsätta att se hur den protestantiska kyrkan också har, när den då fick makt, blivit en förföljande kyrka utav andra troende. Och så här kan man följa historiens gång och se som en röd tråd genom hela historien. Ja, nu är tiden slut. Men låt mig säga till sist i vissa länder så innebär förföljelsen att man blir utkastad ur sina familjer förlorar arvsrätt i andra delar kan man nekas utbildning det finns länder där man om man äger en bibel så kan man riskera fängelse tortyr eller död det är i princip samma situation som vi ser från Johannes evangelium att bekänna Jesus det kan betyda att man förlorar sin plats i samhället men det här är värst mer man vinner livet i Jesus det är en sak att vara en främling och gäst här i tiden det är vi med glädje om vi får äga Jesus Gud vill signa var och en Jag heter Berno Wiedén Och det här är Radio Maranata På återhörande